От до дверей підійшла пенелопа в жінках богосвітла. Переступила дубовий поріг, що колись його тесля гладко увесь обтисав і вирівняв бруся по шнуру, вправив одвірки міцні і двері світлисті навісив. Ремінь вона від дверного кільця відв'язала швиденько, вставила ключ у щілину і засув, відсунувши тихо, Двері штовхнула, і раптом вони заревли тоді, наче бик, що на луках пасеться, ревли отак двері пригарні, діткнуті мідним ключем, і враз розчинилися навстіж. Вийшла вона на високий поміст, де у неї стояли скрині, що повні до верху одежі були запашної, спявшись на зняла із кілка вона лук скорострільний разом з налучним світлястим, що був він загорнутий в ньому, сіла у крісло вона, поклала собі на коліна лук владаря, напучень, і знявши, і заплакала гірко. А вдовольнивши зажурене серце плачемного слізним, до женихів родовитих вона увійшла у господу, з луком тугим несучи У руках сагайдак весь набитий Стрілами, що вилітають Із свистом і стогоном з лука. Вслід їй служниці скриню Велику внесли, що лежало, Міді багато у ній і заліза, Вся зброя державця. До женихів увійшовши, Окраса жінок богосвітла – Стала вона під одвірком, що дах підпирав надійно. Лиця закрила собі світлистим ясним покривалом. З нею обабіч стояли обидві служниці дбайливі. До женихів вона зразу озвалась тоді і сказала, «Слухайте всі женихи невгамовні! Цей дім облягли ви, щоб безнастанно весь час отут їсти і пити, бо надто довго господаря дома немає. Тож виправдань інших ви не здолаєте дати, крім того, що має з вас кожен намір посватить мене і взяти собі за дружину. Що ж, женихи, для цього почніть між собою змагання. Дам ось великий вам лук».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 Мовивши так, «Богосвітлому каже вона свинопасу лук той подать женихам і покласти їм сиве залізо». Взяв із сльозами евмей і поклав перед ними ту зброю. Плакав також волопас, господарів луку пізнавши. «Лаять їх став антіной, на ім'я окликаючий мовив, ех, селюки ви дурні, у вас думка лише про сьогодні. нащо що ви сльози ляте, і цій жінці у грудях серце хвилюєте? Біль і без того їй душу проймає з дня, що назавжди від неї коханого взяв чоловіка. Отже, сидіть собі мовчки, та їжте, а плакать за двері. «Геть забирайте свій ціль, тільки лук не забудьте лишити, щоб женихи до змагань могли стати безпечно, нелегко. Думаю, буде нам лук цей натягувати, струганий гладко. Поміж усіх тут присутніх немає бо жодного мужа, як Одісей був. На власні, я очі колись його бачив і пам'ятаю, хоч сам іще хлопцем малим тоді був я».